Abdullah i ben Mesudi radiallahu anhu, tregon se njëherë pegamberi Alehi Selam po fale i pranqabes, dërsa e bugjehli me njerëzit e ti ishin ullur dikua të pranë. Ata i than njeri tjetrit. Cili për ju shdo cilë zorët e dheves filanit nga fisi filan dhe tja hedhë Muhammedit në shpinë kura i të bjerë në sejde? Kështu, me i mjeri për i tyre, shkoj i dhe i soli zorët e pastaj priti, dhe i sa pegamberi Alehi Selam ra në sejde dhe javur i ato në shpinë midis shpatul Nërsa unë pëvështroja, për nuk mund të bëja do të azgjë. Ah, si kur të kisha njërës të qëndronim kunder tyre. Atëhera ta filuan të zbardhin dhëmbë duke u zgërdhirë e duke u hedhun bë njëri tjetrin. I dërguar i Allahut Alehi Selam, qëndroj në seqde duke mësë ngritur kokën, dhe i sa të ka i vjen Fatimja, e bia e pegamberit Alehi Selam, e cila ja hoqe ato pislëqen nga shpina. A i ngriti kokën dhe thiri tëri herë. O oh Allah, ndë E shumë e rënd për e Bu Gjehlin, Kër pegamberi Alehi Selam u lutë kundër tyre, Sepsa ta adinin mirë se fjallë dhe lutjet ishin të pranuar anë atë vendë. Pastaj, pegamberi Alehi Selam përmendi me emra, O oh Allah, dëshkoje Bu Gjehlin, Dëshkoje Udba i ben Rebian, Shejbe i ben Rebian, Walid i ben Udban, Ume i ben Halefin, Ugbe i ben Ebimoatin, Dhe të shtatin për tyre të reguaj si adithit ja ka harruar emrin. Betohen për atë, Në duartë dhe cilit e shtjeta ime, me të vërtetën i pash të vdekur në kalib të Bedrit trupat e atyre që i përmendi i dërguar i Allahut alayhi salam